tutvustan teile, kes siin meil ees istuvad ja, ja siis me küsime neid küsimuse, mis on seotud pühavaimu tööga, nende koguduse rajamise juures või protsessis. Nii ma tutvustan, hakkan siit vasakult poolt pihta. Kristel on meil siis hääl Eesti nelipühi kirikust ja Kristel ja tema pere on saanud sellise huvitava saarevallutuskogemuse, et nemad on siis Hiiumaal alustanud, rajanud Nelipühi koguduse. Ja tema toob meile siis seda Nelipühi häältsa tiumalt, Meil on Kristiina Seppel, kes on olnud Saku Luteri koguduse rajamise juures. Hele Maria Kangro, kes oli Mokko, ehk siis Mosaik, koguduse rajamise juures, nüüd on küll Mooste Baptisti koguduse liige ja oma abigaasaga juhivad seda, aga siis Mokko algust on tema näinud ja võib sellest jagada. Jonathan Lige, kes on Tallinna kogukonna kondadest, kus, konnast, ja. Ja siis saab natuke sellest rääkida, et kuidas nende kodu kodukoguduste võrgustik on sellise hoovõtu teinud. Jakob Remmel, 3D kogudus. Siis Pavel Sajakin, kes jagab meiega et Lasname Luteri, Markuse koguduse sünnist. Ja siis Vitali Paranov, tema on kohalik. Metodist. ja räägib uuest algatusest loods kogudus. Ka Tallinna linnas, see on siis venekelne kogudus ja, ja selle sünniste, kuidas püha vaim neid juhatab. Nii et meil on päris selline oikumeeniline seltskond siin, aga kõiki neid inimesi ja nende kogudusi on juhtinud see sama vaim. Ja Me tahame nüüd kuulata neid lugusid, et kuidas just pühavaim, pühavaimu hääl, pühavaimu tunnetus on olnud selle koguduse rajamise protsessi juures ja võibolla, mis on need asjad, mida ei ole tehtud lihtsalt õpiku või inimliku tarkuse järgi, aga just nagu pühavaimu juhtimisel ja ajandil. Seal hulgas võid olla ka mingid riskid, mida on võetud või, või mingid muudatused või, või lihtsalt selline... Jumala ligiolu tunnistus ja see, mis teile südamele tuleb pühavaimu tööga teie koguduse rajamisel, rääkige läbi selle prisma, läbi selle vaatenurga oma koguduse sünnist, selle koguduse, mille juures te olite, siis mille rajamise juurest te olite. Ja me selle esimese ringi võime täitsa teha niimoodi kella osuti suunas, sobib. Tere, mina olen siis Kristel ja me ei olime abikasaga rajanud kunagi koguduse lihulasse ja siis me olime suundunud sealt pärast 14 aastat, kui olime oma töö üle annud Sinti ja siis oli ka seal plaan avada kogudus, aga siis tuli teistis suur majandus ja me sattusime elama Soome. Ja kunagi kui me abiellusime, siis Jumal kutsus meid tegelikult Iiumaale, aga me olime piibli kooli läinud ja... Ja Jumal pärast biiblikooli kutsus meid lihulasse ja siis me ütlesime, et ei meil Iiumale küll praegu ei tule. Elades nüüd siis Soomes, seal abigaasa siis kokku kuk kuus aastat, mina neli lastega, me otsisime igapäev Jumalalt, et, et Jumal kuhu sa siis meid tahad saata, sest meil oli väga südames Eestimaa. Ja me, me võimendame siin. Ja siis me palvetasime, igal hommikul ärkasime üles ja see õugi vaatasime üksteisele otsa ja see on millal, mis Eestisse saame minna. Ja oli erinevaid kutseid ja meie nelipühikirikuse eest ka, et tulge sinna ja seal alustame muud kogudus, sest nelipühikiriku visioon on, et, et mu, nagu rajame eluandvaid kogudusi. Ja me käisime nendes kohtades ja palvetasime koos ja, ja tunnetasime, et ei, see ei ole ikka see koht. Et see, see ei ole see, kui me peame minema. Ja kui me elasime Soomes, siis seal meist umbes 100 kilometrit kaugemal elas üks, üks vanem naisterahvas, kelle oli profeti and. Tema meid ei tunnud, aga kuna Urmasaja minu abikaasa õde elas ka Soomes, siis tema oli neile, tem palunud seda naist, et kas sa palvetaksid selle paari eest? Ta ei rääkinud meist mitte midagi. Ja kui ta oli umbes siis kaks nädalat palvetanud, siis me kohtusime, siis ta rääkis neid pilte, mis ta nägi meie kohta. Ta nägi erinevaid pilte. Üks pilt oli see, et me olime väga mineku valmis, nagu lennujaamas, aga lent tühistati. Kohbrid olid kõik meil kaasas. See teine pilt oli selline, et kus tõkkepuu oli ees ja me ei saanud minna, nagu teepeal. Ja kolmas pilt oli öö, öö, valgusvoor ja ta ütles, et seal põles punane tuli. Ja ta ütles, et on seda valgusvoori näinud teiste inimeste elus ka, aga siis on alati roheline tuli onnud. Ja ta ütles, et palun ärge lülitage seda autot välja, kui te seal valgusvoori taga alete. Et kui tuli vahetub väga kiiresti ja kui ta välja lülitati, siis keegi teine sõidab teile tagant sisse. Need olid need pildid, mis ta nagu nägi. Ta ei teadnud mis midagi. Me panime need siis nagu riiulile, ootele need nägemused. Ja siis me aegajalt võtsime selliseid päevi, kus me käisime koos ja palvetasime. Ja mõne mõni päev oli selline hommikust õhtuni, kuskil läksimegi tema suvilas, siis palvetsime. Läks mööda kaks aastat ja siis talle tuli see sõna, Et Jumal oli selle naisele rääkinud, et kus see koht on, kuhu me peame minema. Sellel vahepeal, sellel ajal me olime külastanud mitmeid kohti, siis Eestis, kus kogudusi rajati. Ja me olime siis, et, no, et saame siis kokku ja räägi meile ka, kas see meie südametunnetusega kokku läheb siis. Ja see naine siis ütles, et see koht on hiiuma, kui me kokku saime. Ja see meid täitis, mind isiklikult täitis tohutu rõõm. Sest et ma olin väga hirmul, enne kui ta selle välja ütles, ma mõtlesin, et jumal, ma võin isegi Afrikasse minna, aga palun, et see ei oleks Tallinn. Sest ma ei tahtnud kuskile suur linna minna. Ma igatsesin sellist maakohta, sest lihula, kus me olime juba kogudust räänd, oli ka selline maakoht. Ja selline tohutu rahu ja rõõm täitis vastupidiselt sellele, et nagu ma alustasin, et... Kui me ellusime, siis 30 aastat tagasi oli me Jumala kutse meile ka hiiumaale ja siis ma ütlen et ei sinna ei taha minna, see on selline konna tiik, väikene selskond, kõik teavad kõiki. Aga nüüd täitis mu südant rõõm ja abigaasaga mõlemad me kogesime nagu seda, et see on nagu Jumalast. Ja kui see päriselt, siis läks sellest veel poolteist aastat, me, me panime sellega nagu riiulile, et kui see on Jumal sinust, siis see läheb täide ja kui see ei ole, siis see, siis see ei ole õige. Ja palvetasime... Teenisime kogudes edasi seal Soomes, kus me olime, ja, ja sellel hetkel siis, kui öö, tuli uus sõnum, et mingi julgelt laeva, see laev ei vaju põhja. Urmas ütles, et ta oli selle sõnumi siis sellest naiselt saanud. Siis Urmas ise Eestis, aga mina läksin kogudusse ja min mina mõtlesin, et see on nii suur muutus meie elus, et ma ei saa lihtsalt teha seda niimoodi, et nüüd pakime kõik asjad kokku, võtame lapsed koolist ja kolime Eestisse. Ja, Ma ütlesin ma, et Jumal, ma olen kogudusse, ma usun, et sinu pühavaimu annid töötavad koguduse kaudu ja ma palun, et, et sa kinnitaksid seda sõnumit. Ja seal oli selline teenistus, seal öeldi välja, et viimane naiste õhtu tulemas kolmapäeval ja siis ma otsustasin, et ma lähen selle naiste õhtule. Ja seal oli üks naine, kellel tõesti pühavaimu annid töötasid ja ta võitis igat ühte isiklikult palvetada tema eest, kellele siis palve soovid. Ma ei tunnud, oli minuaks täiesti võõras. Ja ta ühes ruumis eraldi palvetas siis. Ta palvetas keeltest tükk aega, ta võitles ja ta ütles, et ta oli väga segaduses, ma nägin. Ja ta ütles, et ma ei tea, aga ma näen sellist pilti ja ma näen laeva. Aga mäletate, see naine, kes andis sõnumi, oli just 100 kilometrit kaugemal. See prohvet inimene ütles, et, et minge julgelt laeva, et see laeva ei upu. Ja siis... Ta palvetas edasi keeltes ja siis ta profeteeris väga-väga palju siit asju sellest, siis, sellest kohast, iumast, kuhu me läheme, ma me ei nimetanud seda Hiiumaad. Ja ma tundsin, et ma olen Jumala poolt väga kinnitatud, et astuda seda ususammu Rasta. ja teha nii suur elumuutus. Ja nii me sinna jumale siis saabusime, aga siis seal on meil palju võitlusi olnud, aga nüüd me oleme kümme aastat seal olnud ja detsembrikuus me ametlikult registreerisime koguduse, et Läksime siis ja hakkasime nullist peal, hakkasime keelimi kuulutama ja oma kodurajama ja inimestega suhteid looma. Nii et Jumal on olnud väga ustav, inimest on saanud päästetud ja me oleme seal siis tööd jätkamas. need on, no, see on hästi linnu lennult ja kiiresti, et, et see on väga pika aegsed kogemused seal olnud enne. Mul on lühem lugu. Sellepärast, et mina ei tahtnud kogudust rajada ja tegemist on siis saku luteri kogudusega, mis kannab pühak Toomase nime täna. saku on ajalooliselt selline piirkond, kus ei ole kunagi olnud ühtegi kirikut ega ka iseseisvad kogudust. et Seal on alati olnud usklikke, kes on väga ustavad palvetajad olnud. Ja seal on toiminud vennaste kogutuse palvemaja ja, ja selline palvetöö, mis siis nõukogude ajal pandi kõik kinni ja kõik kadus ära. Ja ta siis see seisvumise ajal siis palvemaja anti tagasi ja, ja anti kogutus andis kasutada ühele maa kogutusele hagerist, kes tegi seal siis ustavalt sellist jumalateenistuse tööd. Ja kuna ma ise olen selle hageri kogutuse liige olnud, siis Mingil hetkel juhtus nii, et meie noorte töö kolis sinna Sakku. Me peame ise ennast täielikult palve vastusteks või palveviljadeks, et mis seal Sakkus toimus oli või mis oli kõige ustavam. Seal olid selline vanade inimeste palvering, mis käis koos ja sösnapöö, teisipöö, kolmapöö, reede, laupöö oli sabat. Pühapool nad käisid hommikul siis kas nelipühiteenistusel või Tallinnas olevistes ja siis kell kolm nad kogunesid seal palvemajas luteriteenistusele. Ja sellele need vanade inimeste palve soov oli see, et tuleksid noored, et tuleks oma kiriku õpetaja ja tuleks hoone ja tuleks ka muusikud. Ja täna on need kõik seal olemas. Ja umbes samal ajal sai mina südamesse seal sakkus teha sellist noorte tööd, mis on nagu väljapoole suunatud. Ja kui mu käest küsiti ühvord, et mis te, mis te teete seal või miks te, te, te teete, siis ma tegi spontaanselt vastasin, et no, me tahame, et kõik saku inimesed saaksid päästetud, aga ma ei mõelnud selle taga ijal, et ma tahaks kogutust rajada. Et ma pigem nagu võitlesin sellega ja põgenesin selle idees, sest see tundus väga suur ja väga raske. Aga Jumalal olid teised plaanid, sellepärast, et selle noortetöö tulemusel ja, ja veel mitmete palvete tulemusel hakkas tulema inimesi, kes ütlesid, aga me tahame ristitud saada. Ja, ja me ristime inimesi kogudusse, mitte põllu peale. Et, et siis tekis küsimus, aga millise koguduse liikmeks nad siis saavad. Ja sealt edasi tuli veel inimesi juurde, kuni siis ühel hetkel me seisimegi sellise küsimuse ees, et kas, kas siis nüüd või siis me lihtsalt venitame selle otsuse nagu nii kaugele, mille tagajärg võib olla ka see, et me kaotame ka need inimesed, kes on tulnud, sest et me ei suuda neile pakkuda vaimuliku kodu. Ja mind on nagu saatnud sageli ühe mu väga hea sõbra ja missionäri selline mm, lugu, et kui tema sai kutse tulla Eestisse missionäriks, siis ta ka nagu võitles jumalaga pärast. Ja ta küsis ühe vanema missionäri käest, et mida peaks tegema. Ja siis see vanem missionäri ütles, et tead, et Jumalaga nii nagu politseinikuga. Et see võit talle öelda ei, aga lihtsalt, mida kiirem, nii sa talle jah ütled, seda vähem valus on. Et see julgustas mind, et kui Jumal sina oled selle taga, siis läksime. Üks, üks, üks, üks, üks, üks, üks, üks, kas on piisavalt kõvasti? Samal. Elas, korda. Okei. Okay. <laughs> Ei, <just>. Sorry, sorry. <laughs> koguduse rajamise lugu on tegelikult videona, YouTubeist täiesti olemas, nii et kui te googeldate Mosaik koguduse rajamise lugu, siis, siis te näete sellest väga väga toredati kaasaarvat videojutustust. Nii et ma seda lugu ei ümber jutustama, alas jääb teile koduseks vaatamiseks. Aga ma arvan, et pühavaimu tööd selle koguduse rajamise juures mina nägin rohkem nagu juhtide pealt. Ja selle pealt, et, et, et see mõte oli nagu õhus ja, ja just kui nagu kõik, kõik nagu loomulik nagu viis selleni, aga, aga väga selgelt nii Toomas Vardi kui Mart Toksa nagu olid sellise hoiakuga, et, et me, ei, me ei raja kogudust enne, kui, kui tõesti me oleme saanud nagu kõnetuse jumalalt, sest kui läheb raskeks, siis mitte miski sellel hetkel meid sellest raskusest üle ei aita kui ainult see, et me teame, et okei, jumal on tegelikult selle taga. Ja, ja, ja mina olin siis noh, üks nendest, kes võib-olla nagu rohkem seises kõrvaltvaataja rollis nagu, noh, vaatsin, et noh, kaua võib-olla, et, et, et potentsiaal on hea, hakkame minema. Aga, aga nemad nagu seda kõnetust ja, ja, ja ma arvan, kõik nagu vaatsid Toomase otsa, et okei, no, tema siin suur noortejuht, et no, kindlasti tema nüüd saab selle kõnetuse ja niimoodi. Aga seda, seda ei sündinudki ja oppis ühel öel nagu sai, sai nagu selge kõnetus jumalalt. Ja, ja ma arvan, see oli ka nagu, ähm, ähm, no, lõpuks kindlasti väga, väga vajalik, et, et see nii pidi oleks. Ja meil oli see rajamistiimis, kus meil oli 17 inimest, oli ka üks äh, noor naine, kes siis... Ähm, Oli nagu mitu aastat juba tundnud, et nagu mingit sellist püha rahul ja, ja et, et nagu on mingi misioon, mis ta peab tegema või mingi kogudus, keda ta peab aitama ja, ja tema oli saanud siis profetliku sõna et, et seda kogudust, kuhu sina kuulud, seda veel ei eksisteerigi. Ja, ja, ja kui siis tõi see koguduse rajamise m, protsess, siis nagu tema oli no, üks nendest, kus oli hästi nagu kindlalt kaasas, et oh, võt, nüüd nagu läks see pustle kokku, enne, et mida tähendas, et kus seda kogudust ei eksisteerigi veel. Üm, mina nägin seda jah, pigem kõrvalt ja ma arvan, et... Võib-olla kellegi jaoks julgustav, et no, kui juhina tihti tõesti on vaja seal praadida ja palvetada ja, ja, ja sõnu otsida ja pilte küsida ja, ja, ja seda teha, et, et siis samas kui, kui see on tehtud, siis Jumal saadab alati ka mingid töötegijaid, kes on lihtsalt niimoodi nagu kasas, et, et mina olen kindlasti üks nendest, kellel nagu ei olnud see sellel hetkel mingi suur nagu vaev ja läbipalvetamine, vaid kuidagi Jumal hoopis teistmoodi valmistas nagu ette, et ma usun Jumal varustab ka nende inimestega siis. Mina Joonatan siis ja Tallinna kogukonnad on meie koguduse nimi. Ja see nimi on nii pikke keeruline, et me ütleme ka vahelt tako lihtsalt nagu mokko, et siis on nagu, nagu nõpud, nõpud eks või siin. Aga ma arvan, minu lugu on või meie koguduse lugu on ka üks pikem pilt ja pikem lugu. Ja ma arvan, et ma olen ise olnud kogu elu selline korralik Orange vanni käs. Ja käsn just selles mõttes, et, et kui sa oled vees, siis sa imed seda vett sisse, et kuskilt seda jälle välja pigistada ja vahel kuivad täitsa ära, siiski peegi peab seda käsna märjaks tegema. Ja, ja mis ma selle käsnaga tahtsin alustada on ka see, et, et ma arvan, et, et see tuleb nagu pikalt tagasi ka mu pere juurde. Et ma olen kasvanud üles kristlikus perekonnas, mu vanaisad olid pastorid, mu isa oli jutlustaja ja, ja mu esiisaad olid ka jumalamehed, kelle talu lehitati lisatuba, kus kogudus Hiiumaal see koos käia või, või kelle, kes oli meeskonnast, kes aitas ehitada kohile baptistikogutuse maja näiteks ja, ja need lugusid seda võib veel ja veel. Ja ma arvan, et küdegi see keskkond ka, kus ma sain üles võib-olla soodustas ühel hetkel kuulamaks jumalat ka selle koguduse rajamise osas. Ja, ja ma arvan, et teist olulist rolli on mänginud ka inimesed seltskonnad, kelles ma olen koos olnud. Et, et läbi, läbi ühiste sõprade olin ma isegi äh, Kristuga koos äh, koguduse alguse juures isegi läbi selle, et ma ajatesin ka seda sama noortekat seal mingil hetkel teha. Äh, täna on väga imelik sellele niimoodi tagasi mõelda. Aga ma arvan, et see lugu jätkus ja, ja sai kuidagi nagu tegelikult alguse pea 15 ja rohkematki aastat tagasi, kui ma olin ka konverentsil, kus, kus räägiti koguduse rajamislugusid ja ma ei olnud Ja see oli täiesti uus termin võib isegi, sest aastal 2008-2009 umbes no, väga palju kogutuse on Eestis rajatud ja mõned üksikud lood olid ja ta oli selline võib-olla veel sellise nõuka ja järgse aja mingisugune tulemus veel, et, et, et me ei teatud seda ja sellest ei räägitud ja, ja kui sellest räägite, siis tekis küsimus, aga miks siis need teised maa kogutsed, mis see näeb, on häebomis, miks neid elule ei aidata. aga sellele vaatamata, Jumal ühe sosi nagu ütles mulle, et Joonatan, ma tahan, et sa koguduse rajaksid. Ja see hääl oli nii võimas ja nii sügav, et ma sain kohe aru, et see on Jumal. Ja, ja ma küsisin, Jumal, kas oled sina, kes seda küsib minu käest. Ja täpselt sama füüsiliselt tuntavalt ta ütles seda uuesti. Ja ma ütlesin talle, et okei, okay, teadmata, mida see kaasa toob. Ja ma mõtlesin, et kui ühel hetkel ma olen 50 aastane ja Enamuse elu on elatud ja lapsed on kodust välja saadetud, et külma selle kogutuse siis ka lõpuks ära rajan. Aga reaalsus oli see, et ma olin jõudnud eluga sinna kanti, et me elasin Tartus. teenisin siin kaasa riste koguduses. Ma olin ülikooli lõpetanud. Ma olen tegelikult ehitusinsener ja, ja töötan ehitusprojektide kallal igapäevaselt. Ja, ja ühel hetkel tuli, tuli minu juurde me peep saar ja. Ja Peep pole, ma vist olin kunagi rääkinud, et Jumal on kutsunud mind kogudust rajama, aga see oli mingi müstiline termi, millest ma tegelikult mitte midagi aru ei saanud. Ja, ja Peep ütles mulle, et Joonatan, kas sa tead, et Täniel ja Kuldar, kes olid siis ka kaks meest meie kogudusest, et Jumal on kutsunud neid ka Tallinnasse kogudust rajama. Ja tead, Joonatan, veel, et meil on algamas selline asi nagu M4, mis on selline koguduste rajamise mm, Pooledis aastane selline aeg, kus te saate kokku, teete plaane, et, et aidata teil nagu edasi minna. Ja kuidas sa ütled oma pastori lei, sa ütled ikkagi jah. Ja nõnda me läksime sinna M4-le kolme kesti koos oma peredega. Ja, ja esimesel õhtul seal me saime aru, et okei, okay, see asi on päris tõsine, päris tõsine kraam oli. Ja me lihtsalt olime põlvili maas ja lihtsalt nutsime nagu väiksed lapsed, mängu mänguauto on ära võetud liivakastist ja me saame aru, et, et midagi suuremat on toimumus. Ja läbi selle M4, selle poole aastase perioodi, äh, meil sai paika nii konkreetne plaan, kuhu minna, mida teha, kuidas teha. Äh, mingitele hetkele me otsime ka, et okei, okay, me juume Tallinnasse, me saime aru, et me peame Kalamaja endis alustama. Ja ma kuidagi küütsin ette ka, et, et siis ma ühel päeval olen seal Salme Kultuurikeskusel aval, kus need projektorid nii tuved, heledalt paistavad, et me ei näe inimesi saalis ja, Siis on kõva bänd, on seal laval ja tänil laulab ja kõik on nagu tore. Aga siis lõpuks me avastasime ennast, et me oleme oma väikestes ürikorteritas, sõime pannkooke ja jagame seda, mis eludes toimub ja, ja püüame läbi selliste väikeste võrgustike jõuda nende inimeste, kes pole üle mitte midagi kuulnud, kes ei lähe ise põhapeval kirikusse, vaid kelle jaoks me ei oleme kirik kogu selle nädala jooksul, kus me oleme. Ja Ja nii me oleme, täistame sel sügisel, 10. aasta päeva aastapäeva juba ja ahega on läinud täisti kiiresti ja Jumal on õnistanud seda tööd, Jumal on sosistanud, Jumal on vähe valjamini vahel öelnud, aga ma arvan, et kõige ägedam ongi olnud on see, et, et Jumal on läbi, läbi inimeste ka, ma arvan, mida hästi palju kõnetanud. Läbi selle sama M4, äh, kus me saime et, äh, igasugust tuge ja nõu ja eespalved oma praegustelt sõpradelt Lätiist või Norrast, kes, kes kõnnetasid meid ja, ja ma mäletan ühti korda, on Krisvuga enne äh, sõies ja jagasin seda kaegu, ma oli ka üks M4 kohtumine oli ja, ja meil on M4 algas alati sellise ülistus palve õhtuga ja seal üks mend õivind, kes tuli äh, Norrast kuskilt äh, Lutari koguduses sealt ja siis ta tuli palve ajal, tuli meie meeskonna iga ühe pärast palvetama. Teedi annud, kes me oleme, mis on me nimed, Ega, ega midagi ja, ja ta tuli igale ühele vani täpselt ja pihte, täpselt selle, mida, mida me kuulda tahtsime. Ja ma olin just toa hetke mõtlemas ka, et, et okei, okay, et ma olen õppi ja ma on töötan ehitusplatsil, juhin selle asju ja päris äge on, aga, aga võibolla siis peaks ka minema oma vanaisade teed ja hakkama vastuariks jätma selle maise karjääri ja, ja hakkama nagu päriselt pühaks. Ja või siis... Mis ma pean tegema? Ma olin nagu otsingul. Ja, ja õimilt tuli siis ka minu palvetama ja, ja ta ütlesid, et joonatan, ma näen, nime teanud, aga ütles, et ma näen, et sa oled suure laua ääres, sul on ehitus jooniselt seal kõik laua peal ja sa selgitad selle inimestel, kuidas seda kohta tuleb ehitada, mis seal on nii seal laua ääres istub. Seal on arhitektid ja, ja insenerid ja ärimehed ja, ja sa oled nende keskel ja, ja et Jumal tahab öelda, et sa oled, oled preester just nende inimeste keskel. Ja see oli nagu kõik, mis mul oli vaja teada ja täna tegelikult ongi nüüd pea kümme aastat seda võigapäevane elu ongi täpselt selline olnud, et Jumal on meid läkitanud sellist inimeste keskel olemaks neile äh, prestriks. Nii et ma arvan, et need väiksed lood, väiksed kutsumised, väiksed sosinad ja need inimesed, keda Jumal on ümber toonud, on olnud nagu see, see ilus lugu äh, ja pilt kuningriigist, äh, mida Jumal on meil annud ja mida me oleme, oleme kandnud. Mina olen Jakob ja kolmde koguduse rajamislugu on kindlasti väga tugevalt seotud minu enda looga ka. Aga proovin seda mõne võrra lahutada ka. Et, aga, ähm, ma mäletan, et kui ma olin 12. klassi lõpetanud, olin Tartus äh, siis koolis käinud ja mõtsin, et mind ootab ees täitsa uus tee, et lähen Tallinnas ülikooli hakkan õppima põnevalt seda, kuidas üritusi korraldada ja, ja käisin veel vahepeal Ameerikas suvel, Need olin, olin kõige sellest teemal, mis mul Eestis muidu oli. Ja ma mõletan, et kui ma tulin tagasi, siis kuidagi ja läksingi siis sinna ülikooli hakkasin seda teed käima, siis üsna pea ma sain kuidagi sellise väga suures selgus ma ütleks, ka Jumala vaimult, et, et see, mis iganes ma üritan ehitada nagu väljaspool Jumala kuningriiki, ei, ei saa olla olulisem äh, kui see, mis, mis toimub nagu kohalikus koguduses ja inimeste, inimeste jüngerluses. Ja, ja mõnes mõttes see, see oli nagu selline esimene taju, et, et, et inimesel võid olla ja tänama. Olen vahepeal asutanud veel ühe tehnoloogia ettevõtte ja tegelen sellega, aga, aga jätkuvalt ma usun seda, et, et see, mis on kohalikul kogudusel ähm, nagu selles maailmasse roll äh, meil selle ulgas, on, on suurem kui, mis tahe siis äh, muu tegemine. Ja, ja ma mõletan, et kui see nagu selgeks sai, siis, äh, siis ma korraga sain aruga, et minu tutmusrink see maksen nägema, et oli palju inimesi, kes olid huvitatud usulistest vestlustest, aga mitte tingimata tulemaks üle kiriku lävepaku neid usulise vestlusi pidama. Ja see tekitas teatus sellise nagu ka püha rahulolematuse mõne võrra, et, et need inimesed on avatud Jumalale, aga, aga kuidagi, kuidagi raske on neid panna tulema nagu enda juurde. Ja, ja mingil hetkel, mõnete rääksin isaga ja osade teiste, inimestega, kes minu elus on oluliselt rolli mänginud ja, ja, ja kuidagi lihtsalt jällegi selline rationaalne selgus jumala vaimu juhitult, et, et siis tuleb minna nendeni nagu, ja, ja, ja võtta, luua kogudus, mis räägib neile aru saadavas keeles seda sama kristliku evangeeliumi ja Et selles, mis mulle meeldib see politse näida, et, et kui, kui on nii, siis on nii ja hakkame tegema, et ma, ma pigem siis äh, rääkima seda sama äh, nagu veendumust oma sõpradele ähm, ja siis äh, meie ümber koguneski umbes selline kümme äh, noort, kes olid äh, piisavalt nagu hullumeelsusuga ja piisavalt vähes elukogemusega tead, et, et see ei peaks inimlikult või rationaalselt toimima, et, et, kümme inimest, kellegi ei olnud töökohte, kiis sellel hetkel võiksid rajada mingi koguduse. Aga, aga nii see alguses sai. Ja, ja, ja kui rääkida Jumala juhtimist, siis ma arvan, et, et Jumal ka nagu hoidis meid algus. Näiteks, et me olime algus... Kurvad, et meil ei olnudki raha, et iga pühapäeval näiteks rentida kino ja teenistusi teha, aga kui tagasi vaadata, siis saad aru, et Jumal lihtsalt hoidis meid endid elus, et me poleks suutnud selle, sellise koormuse tempoga võibolla hakkama saadagi, oleks, oleks teispidi läbipõlend. Aga ma mäletan ühe üks episoodi veel sellest rajamis et umbes nelikuud ma olime tegutsenud ja me tegelikult olime algus, kui me korraldisime ühe laagri, ja olime näinud, et inimesi oli, oli tulnud nagu usule. Aga siis me olime, nagu, me olime enda mõelest teinud palju noorene sa oled eriti kärsitu koha ja mõtled, et no, nüüd ja kohe praegu ma sa tahad, et Jumal midagi teeks. Aga et me olime kuud ja me ei olnud näinud, et keegi oleks enda elu Jumalal annud selle vahepealse perioodi jooksul. Et me olime teinud jõuluteenistusi, igast asju mõelnud ägedaid, toredaid asju. Aga siis me, me olime ühes laagris ja, ja siis ma mäletan seda ühte hetke, kus on kus nagu järjest näed, et inimesed hakkavad enda elusi andma üle jumalale ja, ja kui mõigiselt mõletan, siis, siis tulele õhtul sai kuustest inimest nagu päästetud. Ja, ja, ja see oli see hetk, kus kuidagi jõudiski varan nagu tõeliselt kohale, et, et, et, et siin, siin ei ole enam lihtsalt mingisugune üritus, mingi asi, vaid me oleme enda elu tegelikult rakendanud nagu Jumala kuningriigi heaks ja, ja tegelikult kohe pärast seda laagrit, siis me ametlikult registreerisime kogudus ära ka. Ja, ja, ja nii seda teek algus alguses ei. Ja zdravstvujte. Menja zovut Pavel. Tera uh, menja uh, nimem Pavel. Ja sviashennik uh, v prikhode Svetova Marka v Lasnemeje. Mul on Lasneme koguduse uh, Markuse koguduse prester. I чуть больше двух лет назад у uh, меня в голове даже не было, что я буду здесь в Таллине. ma я uh, жил в Сибири. Приехал туда из Украины, где два года посвятил служению лютеранской церкви. Обратно в Сибирь, где uh, вот больше 20 лет до этого до Украины еще uh, занимался приходами в маленькой республике на юге Сибири. kus kohas maolin äh uh, ühes väikeses linnas uh, Tenind. но uh, так no, получилось, что вот я здесь 2 года. Они долевали, это, мол, 2 года тот син. А Я vendu ja ödesit sin. А uh, подумал вот что. Мыслим А, мы, люти, ранее, такие какие-то своеобразные. А мы не ждем знаков или подтверждений каких-то, но всегда видим эти знаки подтверждения ретроспективно. То есть, когда проходит время, мы смотрим назад в историю вот прошедшую и видим «да». Ja me vaatame ajal kui tagasi ja me mõtleme, okei, okay, okei, okay, need olid ikka olemas. Uh, yeah, <laughs> ja see muidugi teeb rõmsaks. Aga uh, вперед. Aga me, me ligume edasi noh, pakis pra si ja. Võim te endast ragin. <laughs> uh, me Me lihtsalt teeme seda, mida peab. или подvěia juost. Sest märku on ise juba olemas. Idite. Minge научите все народы. Оппетеге kõik rahvaid. вот снова тому, что 2 года назад я оказался здесь. Я люто на состояние было немного похоже на состояние зайца, который убежал от волка. Потому что но за месяц до того как я здесь оказался ко мне приходили сотрудники фсБ предложили от 3 до семи лет посидеть за мою позицию по Ukraini. Sest aega enne seda minu tulekut siis tulid minu öörta kõrgemad ja ütlesid, anud kol seit aastat sellest, mis muarmust Ukraina kohtalid. I... Ja nii знал, znal что мне делать, ну, понятно было, что надо было уезжать, но я не знал, что я поеду в Эстонию. Ja, tea, mida teha, aru, vaja kusagile minna, es, ma siis ma lihtsalt Наша сибирская лютеранская церковь, из которой я, собственно, родом. Это дочерняя церковь Эстонской лютеранской церкви. Так сложилось. Ни доле и первая мысль, которая у меня появилась после вот этого визита, она была такая написать друзьям в Эстонию. Я mõtte, mul peale seda viisiiti oli. Kirjutsin eestlastele. Через 3 недели мы пересекли границу России и Ja pekon nad al hiljem sõitsime Venemalt Eestisse. А ещё через 3 месяца мы получили международную защиту. Ja pekonikult hiljem me saime siis äh, internationalse turva. А А через месяц после этого архиепископ Вильма сказал, ну вот Ласнамя, самый русскоязычный район, ну значит, вот ты служи здесь. здесь, копида, улыблено, здесь в а, то... У меня не было планов таких. Не в этом, не планы. Я пришел в этот приход и узнал, что они существуют уже вот в этом самом русскоязычном районе Таллина. Почти 10 лет, или даже больше, чем 10 лет. Если мы мы приход. И они сказали: а мы молились все эти 10 лет, чтобы у нас хоть. Ну no, появился какой-то человек, который бы занимался русскоязычной работой. Ja ei nagu ole что mõistmis, tuleks keegi inimene, kes tegeleks venealgelt kõnelevatega. Ja ei ma aku et mul oli videnie, ili ja эту молитву. Ja ma ei või öelda, et mul oli nägemus, ma kuulisin nende palvet. No, and uveren, shto ja jest otvet na ih molitva. Ja kanaton kile ma olen nende vastus. sibirski episkop gavarit, dva No, Одни приходские, которые работают в приходе, а другие миссионерские. On, нет, kes on uh, я миссионерский. Uh, мне очень нравится начинать что-то, uh, созидать, начинать. Mm -hmm. uh, и uh, то, что здесь началось два года назад, мне было как бы по сердцу. Ja see, mis toimus siin siis algas kaks aasta tagasi, siis oli mõni südame lähedana. Uh, no, resultaat minna udručal. Aga resultaat ei teen mind tõnelikuks. Uh, mõni kõzalas, no, et või takom agroomnom rajoni, kde on mõnaga ruskojõziklikud, no lüüdi должны valida kus ruskojõziknema svišeniku. Ma arvasin, et seal, kus on väga palju venele, siis nad peaksid kõik hakkama tulema sellesse koguduse. Aga, uh, nii, nii, uh, kuskil pole neid? Ja... Uh, тогда вот то о чем люди говорят здесь надо идти к людям да то есть надо идти в народ <соединяющие> <соединяющие> поэтому я занялся тем чем в общем до этого тоже занимался работать с подростками <соединяющие> и <соединяющие> в первый год у нас было четыре подростка Esimene, esimene aasta meil oli neli inimest, pärast viies tekkis, aga tom 2 Ja jäi kaks. No, nii oucin, da. Mitte väga, eks A uh, no uh, ja nii nii sebe, da, ei onestavilis, uh, no, ei себе, da tšo ja delaju ja dumaju, nu rasnačil delaj. Ja mai peatun selle peale, et mitte et no ei tule mingide välja ja nii aga kuiuba allustasin tegemist. На второй год нам пришло 15 подростков. Jagmistakse tuli juba 15, 17 12. 12. 12 käib. Uh, klub me назвали наш скаутский клуб школа выживания. Me nimetame skaudide, ära õppus siis, grupiks. Äh, ja me sõdume vähod, ja teeme Sõlme. Te teeme laagrid, vot и родители, которые этих детей, они тоже включаются и тоже начинают приходить в церковь, которую до этого они, говорит, церковь детей, но не знаем. vanemad hakavad ka ühinema, kuigi nad rääksid, kirik это превратилось семейный клуб. peregrupiks я сейчас сказал вам только, ну, одну маленькую часть того, что мы делаем. у нас много всего. Я osa sellest, mis me teeme, aga mul on palju kõike. когда я начинаю перечислять для себя самого, что что делать, я думаю, я успею все это сделать. Ja kui ma konkreetselt mõtlen, kui palju asju, mis me veel tegema, mõtlen, aga kuidas ja ma jõu, on... stop, ja stop stop ja lihtsalt делаю. teen. и как-то получается. Ja kui tegi tuleb välja. Поэтому я благодарю Бога за то, что он меня сюда привел. Ja tänan Jumalat sellest, et siia. меня сюда с женой, которая у нас на органе играет на службах. naisega, kes mängib orelid meil. Kogudus to Подряд такой семейный. Meil on terve nagu oma вот и я благодарю Бога за то, что он Nii dajut mulle äh, pugatsa võt, viseik, katori pritstead. Ja ma tähendan teda sellest, et ta ei lase mul olla hirmutatud asjade eest, mis mind ees ootavad. Noh, see kõik. Ja, suur teile sellele võimalusi täna siin olla ja koos teega suheldada. No, дальше pa русски Это все ладно, для меня всё с максимально на первый взгляд недуховной вещи. samuti kõik mitte väljaspool tundub, et mitte vaimulikult. Э, на начало образования церкви я был администратором э в эстонской методистской церкви. alustamist, nagu kirikolu, stemest mainsin, Eesti И для меня зарождение церкви началось с аналитики имеющихся церквей. Yeah, yeah, minu loomine, äh, После того, как мы провели аналитику, мы выявили один такой маленький момент. Peale, седу, анали... Исторически сложилось, что каждая методистская церковь дорастает до определенного количества людей, и затем останавливается на этом количестве. И на протяжении 10 лет эта цифра может варьироваться от 5 до 10 человек вверх-вниз, но среднее число остается. И после предоставления этой аналитики нашему драгоценному супертенденту Роберту я пеала seda kui me teeme sel analüüsis meie äh uh, väärtustatud armastatud superintendendi Robertile uh, v jeho serdce zarodil sa dim prostoy vopros Tema s etim delat temo loogiline kysimus mis me nyt teeme Ja my в сотрудничестве с со старшим пастором данной церкви Александром Фёдоровым в сотрудничестве с пастором Станиславом Осиповым вчетвером начали думать которые выявили. Ja siis koostöös Aleksandr, Pastor Aleksandr ja pastor Stanislaviga neljakes jagasin mõtlemat, mis me süsteemid numbritega. I rohkem kui pool aasta me mollis na tem, k kas Ja üle pool aasta me selle kohta, et mis on siis järgmine samm. И тогда пришла идея о том, что, скорее всего, нет э, перспективы инвестировать все свои физические и духовные силы на том, чтобы увеличить число прихожан. Ja siis tuli mõte, et pole mõtet investeerida oma nii äh materiaalseid kui ka vaimulikke ande ja jõuda sellele, et püüda tõstatada seda numbrid, mis ei kasva. I более перспективно с точки зрения достижения людей будет открывать новые церкви. Ja loogilisem on siis et saavutada uusi inimesi, luua uusi kirikuid. Võrreldes, kui avatakse uus kirik, on vaja uusi pastora, uusi liidereid, kasvatada uusi dušipopechiteleid. Учителей воскресной школы, новые лидеры домашней группы. То есть это рост личностей. И следующим шагом для меня было это простое послушание моему руководству, которое Бог поставил надо мной. Ja järgmiseks loogiliseks sammuks oli jällegi kuuletuda nendele liidritele, kes oli Jumal pannud minu peale. I tak 4 pastorov vse uje zanimali pastorskuyu pozitsiyu. Ja kuna neljal meil oli juba kolmel oli juba pastori positsioon olemas. Vaznikva vopros, kto budet otkryvat tserkov? Ja küsimus oli, kes siis avab kiriku? Nui, no skorej vsego tot, kto predostavil analitiku. Ja tundub, et see, kes analüütika siis tõi. e возможно сможет дальше что-то с ней ta A kite midagi teha. И послушание для меня, как раз, заключается в том, что прямого поручения э, поймите меня сейчас правильно прямого поручения от Бога, да, как бы я на тот момент не слышал. Но я верю, что тех людей, которых Бог поставил надо мной, как раз. Его голос через этих людей звучал в моё сердце. Osun, need inimesed, kada Jumal minu peale, läbi nende Jumala sõnum jõudis minune. Потому что мы иногда смотрим на себя и говорим: "Я недостоин, я не могу". Мы знаем себя. Ja vahel me vaatame enda peale. Me, tea, me, me hakkama, важно, то рядом, кто посмотрел ei saa hakkama, глазами веры tule välja. Ты справишься. on Boži aga vahel on vaja, vahe, et meie kõrval oleks inimene, kes vaataks me peale usu silmadega ja Jumala väega saadavakama. hakkama. jumal, mul oli sellised, ja on inimesed olema, esimene küsimus siis oli, aga kus me siis võime seda alustada? I v mustame. Ja jumal pani meile südamele Mustamäe. Мы связались с лютеранской церковью, у которой сейчас строится прекраснейшее здание. Мы начали вести с ними переговоры, потому что в нашем сердце было понимание, это то, что нужно, помещение идеально. Noh, võidu raznih õbstojatelstv, u nas nii polučilas dalnejšie sotrudnichstva isklüčitele pa etumo võprosu. Ja lähtevalt erinevate põhjustele. See konkreetne teesis jäi natukene mööda, ei läinud seda teedpidi. Noh, v tose samae vrime boh v Mustamäe nam atkril drugu vazmognost ja atkril dver v kultuurne centr Kaja. Aga jumal näitas meile teise ukse, Kultuurikeskus Kaja. Мы недалеко ушли от Мустамяевской лютеранской церкви. Я не знаю почему, но в моем сердце до сих пор это желание горит и живет. Бог знает, Он ведет, и неоднократно за это время я наблюдал, как мы сотрудничаем с лютеранской церковью по разным вопросам. Ma ei tea, kuidas, aga Jumal kogu aeg juhib ja liigutab ja me oleme mitmes erinevast punktis töötanud. Oleme olnud koostöös Luterikirikuga. Ja даже сейчас, не to govarius, me рядом, но я до последнего момента не знал, что здесь будет представитель именно Luteranska церкви. Ja, me ei kokku läppinud, aga isegi praegu istume koos kõrval inimesega, kes on Luterikogu tõsest. И после того, как мы получили помещение в аренду, мы задались вопросом, а как можно двигать в нужна система? dlya togo chtoby razvivat' tserkov. Ja peale seda, kui me saame, saime selle Kaja Kaja kultuurikeskuses ruumi, siis me mõtlema, aga on vaadunud süsteemi, kuidas siis alustada. Ja udivitelnum obrazam, kak raz pastora Stanislava Osipova k nam prišla prišlo znakomstvo a organizatsiooniga ana sajdenie Multiplication Network. Ja siis läbi Stanislavi me saime me saime kontakti selle Multiplication Network, multiplication network, который очень хорошо как раз сотрудничает тоже с Mission 4. Mission for, you know? И я такой человек, что для меня все просто. Должно быть духовное и должно быть физическое. Должна быть система, которая ведома духом. Это духом. И мы начали продвижение именно основывать на программе умножения церквей. Сейчас мы в этом направлении двигаемся уже несколько лет, и... Бывают разные периоды в жизни церкви. Ja nüüd me juba mitu aastat läbime seda programmi ja on erinevad etapid me kirikus. No, mm -hmm. здесь я себе выписал одно такое предложение, может быть кому-то в будущем поможет. No, välja, lausa, aitab kedegi kunagi. Послушание духу это делать естественные вещи с постоянством. on teha tavalise asju järjapädevalt. В этом и есть послушание духу. Послушание Духу — это делать естественные вещи с постоянством. Тогда правильно. Спасибо. Я приведу пример. Мы молимся о исцелении, но исцеляет Бог. Мы проповедуем Евангелие и прикасается Бог. Мы делаем блинчики и раздаем блинчики. Meteme pankoki, aga me изменяет Бог. Aga elusim mudab Jumal. I vot dlya menya viditsa, chto väga tähtsaks. Tostu my asib, seba, äh, естеsna, see, mida me saame enda poolt teha maksimaalselt loomulikult. Äh, siis Jumal toob selle üle Aitäh, ma usun, et iga tunnistus on oluline ja selle sellepärast, et inimesed peavad teadma, et näe, nii on ka võimalik. Ja näed, nii on ka võimalik. On võimalik see, et, et sa nagu ei tahagi rajada kogudust ja sa leiad ennast selle keskel. On võimalik see, et sa Saad võib-olla Jumala käes sõna rääda kogudus, aga mitmed kuud või võib-olla aastade ei tea, mida sellega teha. On võimalik see, et sul on kohe tugev tiim ümber. On võimalik see, et sa hakkad üksi minema ja Jumal annab sulle tee peal need inimesed. Ma arvan, et iga lugu on oluline ja, ja see iga lugu kasvatab sellepärast ka inimeste usku. Nüüd meil on siit saalis inimesi mõned, kellel on ka kogutuse rajamise kogemus. Mõned, kellel on võibolla koguduse sellise taaselustamise kogemus, selles mõttes, et sureva koguduse selline äh, see äh, kogemus. Ja võibolla on mõned inimesed, keda Jumal veel kutsub, ka uusi kogudusi rajama, kes võibolla saavad täna Jumalalt selle tõuke oma südamesse. Et ma nüüd avan äh, selles mõttes aja kommentaarideks ja küsimusteks. Ja... Äh, Andres aitab meid, on keeleliselt. Lihtsalt paneeldiskussiooni ja nüüd teie vahe on see, et mina hoian teie jaoks mikrofoni. <laughs> Aga kui teil on küsimusi nagu konkreetselt ühe või teise kõnele ja suunas, siis te võite ka nende nime või koguduse või kas võib luusi värvi öelda. Aga kui teil on üle üldine küsimus ja siis me lihtsalt vaatame, et, et keda vaim jõhatab vastama, et, et proovime kriislikult ja venalikult jagada on ju. Nii et ma selle mikrofoni jäätun. Hetkel joonatani kätte. Või, või tegelikult ma jätan Aga peame, selt... äkki on loogiline, kui ma lähen, siis ma samamoodi ma tõlgin kohe koha pealt. Okay, teist, see, peale, see, on mõte, see on hea mõte. See Mine siis. Uh, Teme niimoodi, et alustame siin. Ma tean, Jaanal oli siin üks, sul oli ju natuke kommentaar või natuke oma lugu juurde lisada ja siis. Siis lämme edas. Ja ma tegelikult palusin luba rääkida meie kogutse rajamise kogemust, et kuna see on otseselt seotud pühavõimu tööga. See oli 15 aastat tagasi, kui me olime kesklinnas, mill lõppes just üri leping ja me ei teanud, kuhu edasi minna ja siis me perega koos olime palves. Ja Jumal ütles palves ühe ainsa sõna, ütles mulle laagna. Ja ma ma küsisin oma mehe käest, siis, et mis, mis, asi, mis see sõna tähendab, et kas see on mingi koht või, või mis on. Ja siis mees arvas, et, et see vist kuskil, ma ei tea lasna mäel võibolla oli. Ja aeg läks edasi. Tolele ajal oli väga raske seda lasta ja kohti. Ja tütar oli mul aastane lasta ja mineku aeg. Ja kuskil ei olnud vaba kohta Ja samal ajal oli siis Franklin Grahami suure üritus, mida me siis kaitasime organiseerida. Võtsime flyerid, läksime suvalise tiimiga, ühe kristliku tiimiga siis suvalisse kohta, suvalise bussiga. Ja me ei teanud, kuhu see buss sõidab, ise vaatan, et väga imelik kummaline koht, mida pole näidki Tallinnas. <laughs> ja kuidagi kaua sõitis ka sinna ja Ja siis peab kinni, läheme mingi veel kummalissemasse kohta, kuskile kanalist trepist üles, ja siis jagame seal mingi laste ja hoovi peal ka neid kutseid. Sealt tuleb lastajast välja üks õpetaja ja ütleb, et hakkame taga rääkima. Tuleb, tule, tule. et mul ei ole laste ja kohta lapsele, et tule siia tööle laste ja saad kohe lapse siia lastajade panna. <laughs> ja, ja nii läkski ja, ja selgus, et see, see koht oli laagna. Ja, ja see lastajad oli laagna laste lill ja siis me vaatasime, et okei, kui me juba lasname keskele, saime lapse sinna, et südames klikkis ka, et see on jumala juhtimine ja kolisime siis Kesklinnast lasname lõppu ja avastasime, et tollel ajal 15 aastat tagasi ei olnud lasnamele mitte ühtegi tegutsevat kogudust ja 130 000 inimest, Eestima suurim linna osa. <laughs> Ja, ja siis, kuna me oleme, olime teinud ka juba laste lasteüritusi üle Eesti ka kolm missionireisi lastele ja noortele, just rääkind Jeesusest väga põneval viisil, siis me otsustasime, et me hakkame üürima lindakivi kultuurikeskusest ruume, kes et mis on siis laagna lähedal jällegi, ja hakkasime lastele evangeeliumi kuulutama. Ja meil olid saalid täis. Valeta, meil tuli vahest mõni abiline nelipühi kirikust või, või mujalt, siis nad imestasid, et mis asjad teil ei olegi pühapäeva kooli lapsed, et jah, kõik oli tänavalt kutsutud. Et see oli selline omamoodi ärkamine ja tulid esimesed pered päästele ja siis meil oli probleem, et kuhu me nad saadame. pärast, et lasna meil ei olnud ühtegi tegutsevat kogudust ja, ja sealt ei lähe nagu inimesed kuskile kesklinna ja siis me alustasime seal ise ka töö, Ja meil oli tegelikult koos ka inimesed, et registreerida ametlikult, aga see oli mul ajuinsult ja ajuoperatsioon rasedana. Meil oli seal töö päris aktiivne kogu aeg kogutuse töö, ju. Pidevad teenistused nädala sises, et palvekoos evangelism. Meil oli pood, sekandhänd pood, me jagasime toiduabiligi viiekümnele perele. Ja kui siis ajuinsult ja ajuoperatsioon oli, millest jumal tervendas imeliselt, ma olin suure kõhuga rases, siis veel. See oli ime, millest siis ringvaade tegi saate, maaleht kirjutas. See oli tõesti jumal arm, et ma ei ellu ja minu poeg. Aga see kolm aastat me tõmbasime tagasi vaimulikust tööst. Ja, ja lindistasin esimese plaadise aeg siis. Aga peale seda kolm aastat alustasime uuesti koguduse tööd. Ja no, Jumal ei ole öelnud, nagu, et pange pillid kotti ja minge, vaid <laughs> Jumal on julgustanud ja näidanud ja, ja olnud nagu, kaasas sellel teekonnal. Kuigi tagakius on olnud kogu aeg hästi palju, on isiklike rünnakuid olnud väga palju ja on, on selline peredraama läbi tehtud väga valus. Aga Jumal on ikkagi viinud seda tööd edasi ja, ja on saatnud ka meile külalisi, kas välismaalt ja Eestist, kes on julgustanud jätkama, Ja sa näed, et Jumal on seal kaasas olnud ja, ja praegugi 7. aasta siis me käime koos ei ole veel ametlikult registreerinud. Me oleme Kristeli ja Urmasega palvetanud teine koguduste pärast ka, kui neile ei olnud veel registreeritud, siis meie palusime, et nemad saaks kogudus ära ja nemad palusid meile Sama, nii et nende palvesoovide eest oleme üksteist ka kannud. Aga ka julgustan teid eest palvetama lastame eest, et see on tegelikult nii suur piirkond ja tööpõld on nii suur, et sinna on vaja <lacht> rohkem kogudusi ja, ja tänu Jumalale kõige eest, kes teevad seda tööd. Mul on küsimus, väibolla väljakutse ka. Nüüd mõned kogudused on mõndaega toiminud, et on koguduse kasvukonverents ka. Kuidas teile tundub, kas lihtsam on rajada uus kogudus või hoida ja kasvatada olemasolevat kogudust? Kõike on raske teha mis koguduses tehaks ja olles selles mõttes elanud neljas erinevas maakonnas ja olles praegu koguduses, mis tähistab 94. aastapäeva ja olles nagu noh, seal nullist kümne nii erinevas vanuses kogudustes, siis siis ma arvan, et võibolla ei ole väga kasulik Eestis kategooriates mõelda, Ja tihti on elus niimoodi, et on äh, raske tee ja teine tee on vale tee. <laughs> ja, ja, ja, ja ma arvan, et, et võib tihti nagu vanemad kogutsed seda hinge, valu ja isegi võibolla sest kibedust on nagu rohkem, äh, et kuna on Mälestused mingitest hiilgeaegadest ja nüüd täna ei ole need ajad ja näed need inimesed, kes võiksid meile tuua need hiilgeajad, läksid hoopis rajama midagi uut on ju sellasemel, et meile need hiilgeajad tagasi tuua. Et ma arvan, et need on hästi nagu keerulised teemad ja, ja, ja, ja ma arvan, et ma väga soovitaks vähemalt... Äh, nagu äh, hoida süda pehmena, et ükskõik kui vana kellegi kogudus on äh, olla nagu lugupidav selle osas, et äh, nad teevad Jeesuse nimel kuningriigi tööd Ja, ja neil on ka raske, nagu, et, et, et kui ka tundub, et kellelgi nagu, noh, no, mis neil viga noortel näed ja mut, kui siin noori tuleb ja imevad meie noored ka ära ja, ja noh, mis iganes mõted nagu tekivad, et siis nagu lasta jumalel ka nagu oma süda nagu läbi katsuda ja, ja, ja palvetada, teiste eest see ka pehmendab enda südant ja, ja, ja, ja kellel... Äh, nagu kipitab kuidagi südamel see just, et, et mida teha elu jõu kogudustega, siis mul on ka lugemissoovitus äh, teekäija.ee leiate äh, koguduse rubriigist vähemalt viis arvamuslugu, siis, mis ma olen äh, tellinud äh, erinevalt, äh, erinevatelt baptistilidu juhtidelt, et mida nemad arvad, et mida teha elu jõu kogudusega ja, ja, ja ma arvan, et ega seal on palju sarnasusi lõpuks nagu ka see rajamisega ja, ja, ja lõpuks jälgi on vaja seda valmisolekut, et minna mingile uuele vastu ja mitte nagu, äh, seda mineviku hiilgust või mineviku mustreid nagu, äh, taas luua. Ja nad ja et prailine ponil võpros. Lõuda, ma sain aru küsimusest. Tserkev ette organism. Kirik on elus organism. И церковь нередко сравнивается с семьёй. Ja kirikut väga tihti võrreldakse perega. И когда в семье правильные, здоровые отношения, Ja kui peres on hea tervislikud suhted, это естественно, что в данной среде рождается новое чадо. selles keskkonnas laps. Мне видится, что рождение новой церкви это какой-то естественный процесс. Мне кажется, kiriku uue kiriku loomine on täiesti naturline protsess, kui kirik on terve, ja na samamdele, ee, et ta on nagu женщина, olla nagu iga naine, kes võib olla väga ee äh, iseseisev. No, et ta aga on tema kutsumus призвание женщины стать матерью и скорее всего для каждой церкви и скорее всего для каждой церкви призвание не в том чтобы быть самостоятельной и обеспечивать себя скорее всего призвание для церкви в том чтобы стать самостоятельной начать себя обеспечивать для того, чтобы произвести жизнь. Maran Ma kirikukotsumusun olla iseseisev, et isenast ülal hoida, selleks talustada uut elu. I ja заботиться о новой церкви и помогать ей расти, чтобы она дальше воспроизводила бы себе подобную. Ja siis hoolitseda selle uue kiriku eest, et tema suudaks saada iseseiseks ja luua uue elu. I Ja inimoidi kirik siis laiänab. Väga hea mõtte, Ma arvan, et, et ähm, kui on olemas kutsumus ja kui on olemas meeskond, siis uue rajamine on ka väga äge. See on nii põnev asi. Ma mäletan lihtsalt seda, et, et kui me saime kokku ja see kutsumus oli, sellin tõesti muust asjast ja mõelnudki kui koguduse rajamisest. See oli nagu no, top üks asi elus, kõige kiftima asi üldse. Kõik muud asjad olid, mustvalged, <laughs> ei pakkunud uvi. Et, et ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mis kui ma annab sul kutsumuse ja annab sul inimesed, kellega teha ja sa peab üksinda kuskilt seinast läbi jooksma, siis on see... Lust, et ma arvan, et vanakogudus, kui sa lähed vanakogudust näiteks uuesti üles ehitama nagu tegesed teete, siis, siis see on, see on nii kift ja see on nii vajalik. Ja kui selleks on ka kutsumus, ma arvan, et see on ka täpselt sama põnev, aga seal on jälle mingid muud väljakutsed ja, ja mingid muud raskused. Ja, aga, aga sama sellegi, mis sa ütlesid, just selle, et kogudus kasvab kuskile maale, siis sul on see arv inimesi seal ja siis see kõigub kuskile all, et tegelikult on, ongi niimoodi et mõtlen ka et meie kogudus ka meil on nagu mingisuguse liikmete arvu ja nat ongi seal lihtsalt ja, ja täna ainukene koht kus me kogudus kasvab on uuesti uue, äh, sündivad lapsed et, et meil ongi et see aasta koguduses vist kokku kuus beebit on sündimas natkä meil on pea 40 liiget ja meil on üle 30 alla 12-aastase lapse veel lisaks sellele et see näed et, et kui jumal on panud ühesugused inimesed kokku siis, siis seal tuleb ka iluselt välja Et, äh, aga ma arvan, et kui, kui on selge kutsumus, siis on põnev teha seda. Et... Aita! Siit käis läbi mõiste Jumala kuningriik ja minu küsimus puudutab nüüd, kui On mõtte rajada kogudus, siis kui oluline on eristada seda, ütleme inimgruppi, kellele see kogudus rajatakse. Ma tooksin kaks mõistet siia juurde, et kas kogudus rajatakse kodututele kristlastele, kes on pettunud teistes kogudustes ja nad tulevad teie osadusse või kogudus rajatakse mitte kristlastele. Ja no, küsimus siis ongi lahtine küsimus, et kui oluline on mõtestada strateegiliselt läbi see sihtgrupp, see grupp inimestest, kes siis saab olema see kogudus, ütleme, lähima 5-10 aasta perspektiivis. Hea küsimus. Ma võin vastada ennult nii, kuidas meil toimub. <laughs> uh, первое, что мы увидели, когда открыли новую церковь, много людей, разочарованных в имеющихся церквях, захотели прийти. Но no, эти люди, они, по крайней мере для нас, не были целью. Потому что привлечение этих людей это не является умножением царства, это является сохранением царства. Sest nende inimeste Pigem они уже спасены, но в чем-то огорчились. Uh, uh, таким людям нужна больше душепопечительская забота uh, в тех церквях, где они находятся. Uh, on vaja... uh, ho... on vaja yeah. И поэтому мы... Чуть-чуть поработали с такими людьми, но постарались максимально по-доброму перенаправить их обратно в свои церкви. И мы сосредоточились именно на тех людях, которые реально нуждаются в Иисусе Христе. Но чтобы в команде обязательно были бы уже христиане. То есть команда, она, вот, она является христианским центром. Да, то есть это люди верующие. Et, team on, et, päris И может быть они пришли из разных церквей, но они команда. Uh, y, kuygi, võib -olla, tulli, me oleme team. И дальше эта команда начинает служить уже по спасению, по, uh, ну, по завоеванию новых душ. Спасибо. <laughs> yeah, Me ise vist ka kuidagi sõnastasime või mõtlestasime, et me tahame jõuda kadunuteni. Et, et on olemas ka inimesed võib kes käivadki erinevad teenistused läbi ja nad on sellised nagu turistid, kes vaatavad, seal on hea jutlus ja seal on hea ülistus ja seal on hea kohvilaud, mis ei ole ka halb, aga me ise kuidagi tundsime ka, et, et me tahame just läbi oma suhete jõuda oma naabrite nii, oma töökaaslasteni, oma laste õpetajate nii laste kasvatajate nii ja nendega, kelle meil on nagu üks ühele mingid suhted ja, ja, ja, ja tekinud nagu selline läbisaamine. Ja võib-olla on ka, me alguses kolm-neli aastat me olimegi, me registreerisime oleskuma koostusega koguduse hiljem ja olimegi noh, täiesti põrandalune sekt alguses, noh, naljaga öeldes. Ja, ja kasvasimegi läbi selle, et, et kuskilt kuulsime, ah, keegi kegikollis Tallinnasse võtsib kogudust ja ta tuli vaatama ja läbi nagu sellise hoo saime liikuma. Et, et me ei jah, oma näitel pigem kaardistasime ära või võtsime fookuse nagu nendali, kes, kes ei ole, kes ei tunne jumalat, kelle jaoks kiriku ukse lävepakka natuke kõrge ja kui me mudel oli ka natukene ja ongi natukene teistmoodi ka, siis, siis vanad tublid kristlased kampa võtta ja neile nagu aidata neile ringi mõelda, me oleme ja miks me teissugused oleme, et siin oleks läinud nii palju energiat, et me tegelikult tundsime, et me tahame seda energiat kasutada lihtsalt kellegi sõbrale rääkides, kuule tätkis Jeesus on. Ja, ja, ja rääkidagi täiesti ABC, nii nagu ma oma kuuastasele Naatanile räägin või rääkidagi oma töökaasse, selle võibolla lõunasöögi lauast täpselt samamoodi. Et meie pigem fokuseerisime selle, täisiti. Ma võib-olla vastaks niimoodi koos sellele eelmisele küsimusele ka, et, et Jumal on see, kes ehitab kogudust ja kirikud. Ja, ja mõnikord ma olen ise sinna, et mul on väga konkreetne plaan, aga siis tuleb välja, et Jumal oli teine plaan. Et, et Kõige parem on see, et kas ehitada uus või elustada vana või, või kes on mu sihtgrupp et, ja üle üldse, kas üldse teha kogudust, et, kogu aeg äh, hoida oma süda pehmena Jumala häälele, et Jumal saab kindlasti teha vanades kogutustes ka midagi uut ja tema arm on ja, ja vanad kogutused on ka tema perekonna osa ja seal saab sündida väga palju ägedes asju, ja sündib ka ja uued on väga põnevad teha, sest et palju lihtsam on teha mingid uusi asju loomulikult, kui nendes vanastes rööbastes käia, aga me sakus oleme pandud oma äh, sihtgruppiks äh, oma elaniku. Ehk me esialgu piiritleme selle valla, mis on 12 000 inimest <laughs> ja neid on seal igasuguseid. Kui me hakkasime kogudust rajama, siis oli suur õnne rõõm käia Stokholmis tutvumas ühe väga sellise omanäolise suure kirikuga nimega Santa Clara, mis on Stokholmi pea tänaval, ma ei tüks, keegi on seal käinud. Ta on täna pühapäevasel... Jumala teenistuse külastatavuse poolest kõige suurem ludere kirik Rootsis, mis taheti 80 natel kinni panna, sest seal käisid ainult üksikud vana inimesed, siis saadeti sinna üks noor karismaatiline vaimulik, kes siis mitte tema, aga Jumal läbi tema ja selle töö jõudis siis sinna, kui see täna on. Ja, ja kaks asja, mis ta ütles, et millega ta alustas ja mida nad väärtustasid, oli see, et nad palvetavad igapäev ja nad hakkasid teenima ühiskonna kõige nõrgemat sihtgruppi. Ja täna, päev, täna ka nad on kaks korda päevas väljas oma kogutse vabatahtlikega, nad teenivad narkareid, prostituute, kõiki jagavad neile toitu, annavad vajadusel öösel, kõik kirikusaal on, nad magavad seal kui vaja ja, ja teevad igasugused sellist asju. Ja kui nüüd seda tegema, siis Jumal Saatis kogudusse ka kõiki teisi ühiskonna kihte, juriste, doktoreid, haritlasi, õpetajaid, ärimehi. Ja tegelikult ma tahaks öelda, me oleme natuke seda ka oma koguduses näinud, et me alustasime nendega, keda Jumal Saatis. Nad olid sageli pärit sootsiaalset vajadustega peredest, lapsed, meil olid väga keerulisi lapsi seal. Me küpsetasime, nüüd Ja nad kogu aeg saab pankooki. Ja täna on see pilt meie koguduse liikmest hoopis teissugune, et meil on väga palju õpetajaid, haritlasi, hoopis teissuguseid inimesi ka. Et on kõike ja Jumala jumalariki kuuluvadki kõike. Ma ka kindlitaksin Kristiina mõteid just, et kui me rääme kogudusi, siis meie siht oli ka, et kadunud inimesed, need, kes ei tunne üldse Jeesust, aga sa ei saa uksepeal valida neid inimesi, kes sulle kogudusse tulevad ja sa võtad kõik vastu need inimesed ja, ja mina ütleks, et nüüd, kui me lihulas olime, samamoodi see esimese grupp, kes sul kogudusse tuleb, on need, kes on sotsiaalselt koguduse või ühiskonnas nagu kõrvale heidetud või välja lükkatud ja kui koguduses ka need inimesed ei leia vastu võttu, siis üldse kusse see On. Ja ma arvan, et Jeesus testib meid, meie armastust ja seda kaastunnet, mis meil on nende kõige hüljatumate vastu. Ja kui me selle testi läbime, siis ta saadab meile ka teisi inimesi, et ta nagu katsub, kas me suudame nendega toime tulla, kas me suudame neid inimesi armastada. Ja lootuseküla, külla pastor Mertvähi, keda te kõik teate, tema ütles ka, et, Juma, tema rääkis, et Jumal ütles talle samamoodi, et sa ei ole veel puudutanud Eestimad, kus sa ei ole puudutanud seda kõige madalamat kihti. Et ma usun, et me saame armastada neid iga generega, ikka. Ja šot немножко от лютеран. siis ka. Uh, ja думаю, et немножко знаю менталитет русскоязычных, ну, русских ka tean vene vene kultuuri uh, siis mentaliteeti. А и здесь уже вот за эти года мне приходится общаться с разными совершенно людьми и не только. Ja selle pari mul vaja rääkida mida teiste uh, inimestega. И когда я говорю с местными русскоязычными людьми, они первая их реакция такая: мы православные. Ja esimene reaktsioon on: oi, oh, me oleme ortodoksid. Uh, uh, Есть люди, которые интересуются, которые, может быть, не совсем себя осознают православными, но э, когда они узнают, что мы в подвале находимся, они говорят: вы сектанты. Ага, сись, мы не сказать, что мы сколько сектанты. Вот с первой категорией э, я говорю так тогда: Ну давайте расскажите мне о вашей православной вере. А есть, категория, Сколько раз вы в церковь ходите, исповедуетесь, причащаетесь. Kas? Кто kas... ваш духовный наставник? Ja, какие Нет? Ну, no, on... значит, вы не православные. То no, переслед... uh, есть разрушить uh, иногда полезно разрушить убеждения людей, которые сами себе что-то придумали. Это как защита такая, щит. Это Не трогайте меня, я поэтому таким православным рады. õige usklik, me väga õnnelikud. Потому что, ну, вот эти люди не в церкви, в принципе. ei ole kirikus. есть люди, которые как здесь уже сказали на самом дне. On ka sellist inimest, sellest oli juba öeldud, kes on kõige all. И очень много русскоязычных людей в вот таких. Я выпалю в енергелт гонела, vaid lasnamel on just sellised. Примерно год назад в нашем приходе эстонская часть прихода начала служение, социальное служение, как это ja kohv. Ага, umbesa sa Eesti Eesti osa alustas siuks teema nagu köök ja kohv. То есть люди приходят в определённое время, пьют кофе, сидят за столом, общаются, узнают что-то о церкви. inimesed tulevad kokku teatud ajal ja siis jöivad kohvi, räägivad jutu saotada kirikust. <sus> ja nad lähele, nende eest saaks palvetada. See on esimene saam. То есть вот русскоязычному человеку, важно, чтобы за него помолились дистанционно. Et потом vajalik et aga kaugalt A эти люди начинают приходить. садятся где-то у двери там. Но они понимают, что вот seal. немножко ukse juures. No И если мои vot говорят. nemnoško Что-то пахнет здесь как-то. Я говорю. Помогите no, этим minu... людям тогда. Ну куда-то neid, эти люди приходят, требуется время. вот если речь о этих двух категориях идет. Я tulevad, on vaja aega, et kui me räägime just Meil on, oli siin üks küsimus rohkem kahjuks aega, ei ole äh, vabandust. Aga kas soovid küsida? No, ma ühikselt räägin. Ma 2000. aastal sain maa koha kätte, kose vallas. Ja laulukoorid käisid mul seal külas. Ja üks kord, kui ma sõitsin jälle autoga, et kohale kose ja sõita, nii selgelt Mul tekis jumalaga rääkemine ja ütles, nüüd hakkad sa siin koosolekuit pidama. Sa ei võta raha, sa valmistad kohvi ja mitte ainult kohvi ja kringrit, vaid ka või leivad. Nii selgi juttu ajamine oli mul seal autos. Mina häebatsele ajamustin, aga jumal, ma ei saa ju hakkama, et keegi peaks mul abiks olema. Siis korra mõtlesin ühte abielupaalime kirikust. Ei, see ei ole see. Ja siis mõtlesin, väga ka kes siis. Ja siis anti mulle Velli ja Matti Holman. Ja niimoodi hakkas see asi pihta. Ja Alguses oli 36-40 inimest, kõik olid vanemad inimesed, küla inimesed, Mul käis Tallinnast inimesi, mul käis olevisest inimesi, Kehrast inimesi, 36-40 inimest ja pikka mööda hakkasid, et kõik ära kukkuma ja taevaste saama. Lõpuks oli mul 19 aastat, ma pidasin nii koos, äh, koos oli kui üks kord kuus ja lõpuks oli niimoodi, et Olin vanas majas, Uuno ehitas mul seal mitu maja veel juurde, nii seal on mitu maja hobi peal ja olen köögis ja korraga nii vaikile häälitleb. See lõpeb nüüd ära. Ja minna põsin oma südameses, ei, ei, ei. Ja kahe kuhu pärast tuli korona ja siis tulivad need inimesed, kes meil mul seal abiks olid, jäid jalgadega kõigeks Ja lõppeski see Ja 19 aastat oli see niimoodi. Ja inimesed olid nii tänulikud. Ja mis oli kõige tähtsam, kui koosole kalgas esimene asi, mis ma ütlesin, Jumala püha vand kohale. See oli esimene asi. Siis alles tulid meil need laulud, need huuksed laulud, võiduv laulud, kus oli tõesti Jumala valim sees. Ja ma igatsin siin, et koosolekus on Jumala vaim ja kui oli koosoleks, siis oli ka niimoodi, et korraga tõmlen, tema peab nüüd kõnelma. Nüüd peab tema kõnelma. Ja, ja niimoodi see toimus 19 aastat ja mul ei olnud kogudust, vaid see lihtsalt oli koos käimine ja inimesed oli nii tohutult elumulikud. Aam. Nii, nüüd küsimuste voorus vist. Jaakub, sina ei saanud sõna veel, on nii. Ma küsin midagi. Mis siis, Jaakub, kui jumal vaime ütleb, et nüüd see lõpeb ära? Eks tuleb kuulata, aga ma arvan, et lihtsalt üks mõte võib olla, mida tasubki mõelda selle kõige juures ongi see, et sul võib olla kümme inimest ühes nurgas, kümme inimest teised nurgas. Ühed ütlevad, et me hakkame kogudust rajam, teised ütlevad, et me hakkame kogudust kinni panema. Nagu. Ja vahel, see potentsiaal on täpselt samasugune, aga küsimus ongi selles perspektiivis nagu, et, ja, ja loomulikult Jumala kuulemisest. Et, et lihtsalt ärme ise ennast ka nagu, raami pane ja, ja, ja usume nagu, seda Jumala parimat, aga oleme loomulikult kuuleketele lõpuks. Nii et põhavale et tuleb kuulekas olla, muidu politseinik teba, äiget. Aga teeme ühe aplausi veel. Ja mul on igale paneelil osalejale ka anda selline väike meene. Siin on teil natukene magusat siis on metodisti seminari tass, mis ütleb siis, et, et sisult tuline ja meetodilt teoloogiline. Vaat, nii et palun